Микола Руденко. Найбільше диво – життя. Спогади. Видавництво «Таксон», Київ, Едмонтон, Торонто. 1998 рік. Читає Галина Довгосяга. Погади одного із засновників і керівника української гельсінської групи Миколи Руденка цікаві як з історичного погляду, оскільки довге життя письменника охоплює майже весь радянський період української історії, так і з психологічного. Бо це щиро сповідь людини, яка замолоду віддала данину комуністичні ідеї, але, зазнавшись від оглядної кризи, не стала на шлях конформізму, а чесно переосмислила своє ставлення до навколишньої дійсності. Це закономірно привело колишнього секретаря парткому спілки письменників України коло дисидентів правозахисників, а згодом у радянські констабури. Книга перша. Дитинство. Пробудження пам'яті. Кожен із нас якось спробує відповісти на одвічні питання. Хто є людина? Як вона з'явилася на землі? яке її місце у Всесвіті? Що або хто є сам Всесвіт? Пошуки відповіді на ці запитання нагадують шлях за небосхил. Він небосхил нібито зовсім близько, ген поза тим зеленим пагорбом. Варто піднятися, бо соня ж по нагрітій сонцем стежині і тримаючись однією рукою за терновий кущ, а другою за кришталевий окраєць неба ти зумієш зазирнути туди, Докінчається плаский диск землі, а небесне склепіння, напевне, трохи підняти. Ну, звичайно, підняти, адже мусить лишитися хоч невеличка щілина, щоб ти зміг зазирнути поза край землі і край неба. Що там відбувається? Чи там взагалі нічого немає? Давно, дуже давно, майже сімдесятиліть тому, я вирушив у цю нескінченну дорогу. Тоді я ще не знав, що вона нескінченна. Тепер знаю. І все ж не можу спинитися. І навіть гадаю, що не маю в мене права на зупинку. Я народився 19 грудня 1920 року в Донбасі, на Луганщині. Батька пригадую то шахтарем, то чинбарем. То взагалі ніяк не пригадую. Часи були неспокійні. Кожен робив те, що дозволяло якось вижити. Загинув він на шахті тоді, коли мені ледве виповнилося шість років. На той час у мене було двоє дорослих братів від першого шлюбу матері – Іван і Григорій. А від мого батька лишилася маленька сестричка – Таїса. Вона ледве спиналася на ноги. Та ще старша від мене – Тетяна, яка для обох нас була нянькою. Тетяна, власне, не була нам кревною сестрою – Якось під час голоду мати вирушила по селах у пошуках хліба. Вона була модистка, тобто вміла пошити простеньку сільську одежину. А проте я не знаю, як шила моя мати – добре чи кепсько. Ніщо було шити. Люди, звичайно, перешивали старі до революційні Або шили з тканини, яку виготовляли вдома на прадідівських верстатах. Деякі з цих верстатів дожили до кінця сорокових років – Уже повернувшись із війни, я побачив, як свикруха нашої Тетяни, баба токариха, ткала на дерев'яному чудеску, котре, мабуть, ані трохи не змінилося від скіфських часів. Так ось, мандруючи селами, щоб де голкою, а дай на старенькому зінгері заробити дещицю цю борошна. Під покинутою хатою в Бур'яні мати побачила толсту, незграбну дитину, що ледь ворушилася. Пізніше, коли ми вже трохи підросли, мати не раз розповідала нам про Тетяну. Я вже думала, то ж воно таке товсте. Ну, взяла, звичайно. Як покинути дитину на призволяще? а в самої душа до неї не лежить? Жахливо незухарне дитя. Потім почала його обережненько підгодовувати, і сталося диво. Дитина моя з кожним днем худне. Виявляється, воно бідненьке від голоду запухло. Відтоді через усе моє життя потягнулися отакі оповідання. Якщо не мати розповідала, то сусіди там або там підбирали напівмертву дитину. Батьки загинули від голоду, а дитя виповзло з хати, щоб розпочати свій власний шлях за небосхил».